Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yaddilhu fala mudillah wa may yaddil fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdaw la sharikala Iqraran bihi wa tawhidan Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alihi wa alihi wa ashabihi ajma'in amma bad Alhamdulillah Barakallahu fikum Selantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat dan karunia dan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga kita pun bisa merasakan apa yang kita rasakan. atau apa yang kita berada di atasnya pada hari-hari ini berupa kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga wajib bagi kita untuk saling mengingatkan akan nikmat tersebut yang tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala semata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Bani Israil Ya Bani Israil uskuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltu wa anni faddaltukum 'alal 'alami Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Bani Israil, ingatlah atas nikmat yang Aku berikan kepada kalian. Sesungguhnya Aku utamakan kalian atas seluruh alam ini." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israil akan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan diutusnya dari kaum Bani Israil dari kalangan para nabi dan rasul dan diturunkan kepada mereka Al-Kitab dan berbagai macam keutamaan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para sahabat. Wa zkuru nikmatullahi 'alaikum. Ingat ingatlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Sehingga dua ayat ini Menjelaskan kepada kita Akan wajibnya kita Memperingatkan diri kita sendiri Kaum muslimin Terkhusus Para salafiun Akan nikmat-nikmat yang begitu besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita singa wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena syukur adalah amalan saleh yang kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala waskuruli wala takfuru Kalian bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian mengkufurinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adabala syadid." Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Pasti pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah keutamaan dan nikmat tersebut kepada kalian. Tapi jika kalian mengkufurinya, maka ketahuilah azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasykurullah" Mala yasykurun nas Tidak akan mungkin seseorang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia bisa berterima kasih kepada manusia Ini menunjukkan bahwasanya syukur adalah ibadah yang sangat agung yang kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Dan ayat ini juga memperingatkan kepada kita agar berhati-hati dan waspada dari kubur nikmat. Yang itu semuanya akan mengangkat atau menghilangkan nikmat tersebut sedikit demi sedikit. Kemudian Imam Ibnu Al-Haim Rahimallahu Taala dalam kitab Madarij Madarij Salikin jilid 2 halaman 182 beliau mengatakan asyukru as suqran syukur itu itu terbagi dua yang pertama kata beliau rahimallahu taala asyukru ala, as ala mat'ami wa mashrobi Wal malabisi Wa kuatil abenan Syukur yang pertama adalah Kita bersyukur atas Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita berupa makanan Dan minuman Dan pakaian Dan kekuatan badan Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama Yang wajib kita bersyukur atasnya. Kemudian yang kedua. Kata beliau rahimahullah ta'ala. Asyukru. Ya, as yang kedua adalah. Asyukru as al tauhid Wal-iman. Wal-kuwati al Bersyukur. Atas. Nikmat Tauhid. Dan iman. Dan kuatnya hati. Ini dua. Kenikmatan yang sangat besar. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Yang wajib kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atasnya. Yang pertama. Nikmat. Berupa makanan. Makanan. minuman, pakaian dan kekuatan badan ini yang nampak yang dah akhir ini adalah nikmat dari Allah SWT ada pun nikmatul batin nikmatul tauhid wal iman dan kuatnya hati ini nikmat yang paling besar ya dari yang pertama sehingga wajib kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini dan wallahi la usaki alullahi ahada wa nahnu naroh kami melihat bahwasannya antum ini Berada di atas dua kenikmatan ini. Yang tentunya. Wajib kami mengingatkan. Agar antum semua. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas nikmat ini. Kalau kita. Mengingat. Masa lalu sebelum berdirinya masjid ini atau sebelum datangnya para ikhwa berkumpul membangun rumah di sekitar mahad ini kondisi waktu itu ya yang masih ada berupa utang belantara ya tapi tidak ada binatang buasnya yang ada rumah adalah di rumah-rumah atau di tanah ya milik mahad baru itu kemudian ikhwa pun mereka datang dari luar belajar di masjid yang waktu itu masih terbuat dari dinding. Ya, afwan, masih terbuat dari papan atau kayu. Lantainya tanah tapi dilapisi dengan karpet. Kemudian dengan berjalannya waktu Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat atas kalian. tentunya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dalam perjalanan yang pernah kami rasakan mengikuti daurah ya Imam Syafi'i ketika awal-awal kita bergabung ya datang ke Pekanbaru dari Serdang, Batam. Kemudian Depok. Kita tidak melihat ya. Di sana seperti apa yang ada di sini. Berupa suatu perkumpulan masyarakat Salafiyun ya, yang mereka berbondong-bondong datang membangun rumah. Membeli Tanah ya Ada Yang Mengontrak Dan Lain Sebagainya Sehingga Mereka Pun Semakin Hari Dan Berjalan Tahun Semakin Banyak Itu Semua Nikmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beriman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman وَأَمَّا بِنِئْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث Adapun nikmat dari Rabbimu maka ceritakanlah Bukan dalam rangka untuk ria Atau sum'ah Atau untuk berbangga-bangga, tidak Dalam rangka untuk mengingatkan kepada kita Bagaimana besarnya nikmat yang Allah subhanahu SWT berikan kepada kita Kemudian sampe berdiri masjid ini. Dan mahat ini. Menunjukkan. Besarnya kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sehingga wajib untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wajib juga kita berterima kasih. Kepada. Orang-orang yang mereka bertahun di dalam menegakkan dakwah ini ya baik dengan pikiran mereka maupun dengan tenaga mereka atau dengan harta-harta mereka atau dengan ilmu-ilmu mereka sehingga semakin hari semakin bulan dan tahun semakin bertambah kenikmatan tersebut yang tentunya kita wajib Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada mereka. Ya, ikhwan-ikhwan Salepion atau kaum muslimin yang mereka bertahun di dalamnya. Kenapa barakallahu fikum perlu kita mengingatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengkabarkan kepada kita bahwasanya Orang-orang yang mereka Bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan pandai berterima kasih kepada manusia Itu jumlahnya sangat sedikit Allah subhanahu wa ta'ala Mengkabarkan kepada kita wa ibadi ya sedikit sekali dari kalangan ambah-hambaku yang mereka bisa bersyukur bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa berterima kasih kepada manusia sangat sedikit akan tetapi jumlah yang sedikit tersebut mereka memiliki kedudukan yang tinggi Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai orang pilihan Yang Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka Sehingga kita memohon kepada Allah Semoga kita dan kami Di antara dari ambah-ambah Allah subhanahu wa ta'ala Yang sedikit tersebut Asyai Muhammad bin Hadi Afillah taala beliau mengatakan Ma yaduru allus sunnah ay yakuna killah fa ada dan lakinnau aksaruna indalai kudran Kata beliau rahimallahu taala allus sunnah wal jamaah Tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakan mereka Walaupun jumlah mereka sedikit Ya Ada yang sedikit ada yang banyak Tapi asal mereka sedikit Tidak ada sesuatu pun yang bisa memudaratkan al-sunnah Walaupun jumlah, jumlah mereka sedikit Dalam kadang mereka jumlahnya begitu sedikit akan tetapi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besar kedudukan mereka kenapa karena yang mereka inginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala la uridu minkum Jaza wala syukuro. Inna ma nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza wala syukuro. Hanyalah yang kami inginkan. Ketika kami berikan makan kepada kalian atau yang lainnya berupa ta'un wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak meningkan dari kalian ucapan terima kasih. Kami tidak inginkan dari kalian ya, balasan. Tapi yang kami inginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jumlah mereka walaupun sedikit tapi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala diberi kedudukan yang sangat tinggi. Al-Imam Ibn al-Khayyum rahimahullah ta'ala Beliau juga mengingatkan dalam madar jisus salikin Fa'inna man lam yara Ni'matallah alaihi Illa pi man kul, kulihi Wa masyrabihi Wa al-afiyati badan, bad, badani balay salawna siwu minal minal aqli battah kata imam ibnu alkhayr rahimallahu taala maka sungguh orang yang melihat nikmat Allah atasnya kecuali pada makan saja dan minum dan kesehatan badan maka tidak ada baginya bagian Dari akal ini. Ya sedikitpun. Tidak ada bagian dari mereka. Akal ini sedikitpun. Ketika dia melihat nikmat Allah cuma pada makan. Minum. Dan sehatnya badan. Panikmatullah bil-Islam. Wal-iman. Ya. Judiba abduhu ila ikbali alaihi. Maka nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam Iman Dan seorang ambat tersebut Dia menerima ya. Nikmat tersebut atasnya Dan dia berlezat Dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya a'damun ni'am ya Ini adalah nikmat yang sangat besar Wahada innama yudriku binuril haqli wa idayatit taufiq Dan ini semua tidak akan bisa didapatkan Kecuali dengan nur akal ya. Dan idayatit taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala Nikmat yang besar ini berupa Islamul Iman tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan ya cahaya akal dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab datangnya keimanan dan Islam yaitu dengan majelis ilmu. Dan yang paling agungnya adalah majelis para ulama para masyai al-sunnah wal jamaah. Inilah yang akan menambah nikmat Islam wal iman dan kuatnya hati. Dan jangan kita menyangka bahwasanya daura daura-daura masyai yang kita lakukan Sekali Setahun Ya Itu Belum Cukup Untuk Menjaga Nikmat Ini Nikmat Islam Wal Iman Wa Kuatil Kulub Nikmat Kuatnya Ati Karena nikmat ini adanya majelis ilmu terutama majelis para ulama yang mereka meluangkan waktunya untuk datang berziarah dan berkunjung dan memberikan ilmu dan faedah kepada kita. Ini semua salah satu bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. untuk menjaga dan menambah Islam dan iman kita dan kuatnya hati kita ini Al-Imam Ibnu Al Qayyim rahimallahu taala beliau mengatakan dalam Ibtau dari Saadah jilid 1 halaman 435 beliau mengatakan Faman ahabba ilman Faman ahabba ilmah wa ahlahu faqad ahabba man faqad ahabba ma ahabballah Siapa yang mencintai ilmu dan pembawa ilmu maka sungguh dia telah mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai Ilmu ini ibadah dan amalan yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai dan di dalamnya penuh dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang senantiasa mencari dan menuntut ilmu Dan bukan sekedar dia mencari ilmu tersebut. Tapi dia mencintainya. Dan mencintai orang-orang yang membawa ilmu tersebut. Dan salah satu bentuk dan bukti cintanya dia kepada ilmu, dia mengorbankan hartanya untuk menghadiri dan mendatangi majelis-majelis ilmu. sebagai bentuk cintanya kepada ilmu dan para pembawa ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadanya dan tentunya yang kita inginkan adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang antum telah mengetahui betapa besar hutan ilmu dan mencintai para pembawa ilmu dan beliau juga mengatakan rahimallahu taala bahwa mahabbatul ilmi min alamatis shahada dan mencintai ilmu termasuk tanda-tanda kebahagiaan Termasuk tanda-tanda kebaikan orang-orang mencintai ilmu. Tidak cukup kita mengatakan saya cinta ilmu. Saya cinta orang-orang membawa ilmu, tidak cukup. Ya, tapi yang dibutuhkan adalah pembuktian. Seorang-seorang ulama Salaf rahimahullah taala mengatakan, "Man talabal hadis muflis." Siapa yang menuntut ilmu hadis, maka dia akan bangkrut. Artinya akan berkurang sebagaimana yang dirasakan oleh para salaf kita. Jika harta ini memberatkan kita untuk menuntut ilmu ini menunjukkan kita cinta terhadap harta tersebut. Kemudian beliau rahimallahu taala mengatakan wal buqdul ilmi min alamatis saqawah dan membenci ilmu tentunya masuk di dalamnya para pembawa ilmu maka ini tanda-tanda kesesaran tanda-tanda kebinasaan Orang-orang yang betul-betul cinta kepada ilmu maka dia akan mengorbankan dan menjaga waktunya untuk senantiasa menuntut ilmu dan menghadiri majelis ilmu. Dia tidak akan pernah malas karena ilmu atau majelis ilmu memberi berbagai macam keutamaan. Walaupun kita tidak mengerti kita pun tetap mendapatkan kutaman doa dari semua makhluk yang ada di langit yang di bumi semua mendoakan para penuntut ilmu doa dan rahmat untuk kita dan ampunan sampai makhluk yang paling mulia di atas langit para malaikat senantiasa mendoakan kita dan ini telah antum ketahui Walaupun mungkin kita di majelis ilmu sampai terkantuk-kantuk disebabkan kita tadi siang kerja berat, tapi tetap kita sabar duduk seja, sejam, setengah jam agar kita mendapatkan faedah atau agar kita membersihkan hati kita yang mungkin seharian ya, banyak kotoran-kotoran yang melekat-melekat padanya. dan kita bersihkan dengan majelis ilmu sehingga kita pun tertidur dalam keadaan bersih hati kita ya dan jika ditakdirkan kita meninggal semoga kita mati di atas husnul khotimah beliau jarahimallahu taala mengatakan Hubbul ilmi wat, aslu kullu, aslu mencintai ilmu dan para penuntut ilmu ini sumber segala ketaatan Subhanallah Mencintai ilmu dan para penuntut ilmu ini adalah sumber ketaatan wahubbud dunya wal mali wa talabihi aslu kulli shay'atin dan mencintai pelaku dunia atau mencintai dunia dan harta dan para pencari harta atau pencari dunia itu sumber segala kejelekan dari sini kita bisa membedakan Begitu tingginya kedudukan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga dengan ilmu ini atau majelis ilmu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada-Nya dengan ilmu dan majelis ilmu Walaupun arus meninggalkan waktu Atau berkurang harta kita Akan tetapi itu adalah sumber ketaatan Sumber semua ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Asyik Sulelfozan Afiullah ta'ala beliau mengatakan Idza kunta turidu sa'adah watlabil ilmi wa'mal wa bih taksulu ila sa'adati bi'innillah Kata beliau rahimallahu taala Jika kalian menginginkan kebahagiaan maka andaklah Dia menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut maka dia akan mencapai kebahagiaan tersebut dengan izin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu Ini menunjukkan ya kita dan antum semua ini betul-betul berada di atas kenikmatan yang sangat tinggi dan besar. apalagi ya antum kejatuan alfaid alfae ini rampasan perang tanpa ada peperangan Adapun ghanimah itu melalui peperangan dengan orang kafir dan harta yang mereka tinggalkan. Ah itulah ghanimah. Ya. Ketika kita kedatangan para masyayikh. Apalagi mereka siap tinggal di sekitar kita, di lingkungan kita. Ini kenikmatan yang sangat besar. Yang tentunya kita wajib menjaga dan mensyukuri nikmat tersebut. Dan semakin tinggi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka akan semakin besar juga ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashaddul bala' alal anbiya summal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi karena mereka Para nabi di atas kenikmatan yang sangat besar. Dan orang-orang yang semisalnya dan orang-orang yang semisalnya. Dan ketika kita melihat nikmat tersebut. Maka akan datang ujian. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita... introspeksi diri adanya teguran dari Allah Subhanahu wa taala berupa adanya perselisihan sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu al-iktilaf syar Perselisihan itu jelek. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengatakan al rahmah wal furqa adab. Persatuan itu adalah rahmat dan perselisihan itu adalah adab. Lihat, tentunya dibalik Semua itu ya ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita memperbaiki agar bisa menambah keimanan kita dan membersihkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Adapun mereka yang Tidak bisa bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka Akan meninggalkan nikmat tersebut Oleh karena itu Setelah nikmat ilmu Dan majelis ilmu Maka Nikmat yang berikutnya Adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, teman-teman yang mudah membantu, teman-teman sesama al-sunnah wal-jamaah, sesama salafiin. Ini nikmat yang paling besar setelah nikmat ilmu dan beramal dengannya. Al-Sheikh Abdul Latif al-Sheikh rahimullah ta'ala Beliau menyebutkan paida Dari ucapan Umar Ibn Khattab Radiallahu ta'ala anhu Kata Umar Ibn Khattab Ma utia abdu ba'dal islami Ni'matun khairun min aki salih Tidaklah seorang ambah diberikan Setelah Islam Nikmat yang paling baik Dari saudara yang soleh Ya Bukan teman yang bernama soleh Tapi saudara yang soleh Ketika kita diberikan teman yang soleh Yang taat kepada Allah dan Rasulnya Berpeganda dengan Al-Quran dan Sunnah Di atas paham Para salab Ini nikmat yang paling besar setelah Islam Ketika kita mendapatkan teman-teman yang soleh Dari kalangan Al-Sunnah wal-Jamah Kata Umar Ibn Khattab Beliau melanjutkan Radio Allah Ta'ala Anhu Fahida wajada ahdukum Wadaha Min maka jika salah seorang diantara kalian mendapatkan Saudara yang soleh tersebut Mendapatkan teman yang baik Maka hendaklah dia menjaganya Jangan dia melepaskannya Terus dia berteman dengannya Karena syaitan mereka telah berputus asa untuk disembah di jaziratul arab akan tapi yang dilakukan adalah tahris mengadu domba antara dua orang yang salim bersaudara untuk mereka bermusuhan dan saling membelakangi ini yang dilakukan oleh syaitan sehingga jangan kalian meninggalkan nikmat ini ketika kita dipersaudarakan karena Allah Subhanahu wa taala dan mencintai saudara kita karena Allah adalah ibadah yang sangat agung yang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya apalagi saudara Satu akidah dan satu manhaj maka ini adalah persaudaraan yang sangat indah ya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mempersaudarakan para sahabat al-muhajirin wal anshar sehingga mereka saling melengkapi Satu dan yang lainnya Bahkan ada diantara mereka berbagi Ketika mereka dipersaudarakan Ini tidak berbagi dengan Harta yang mereka miliki Walaupun ada diantara mereka Tapi dia berbagi dengan istrinya Dia punya istri lebih dari satu ya Dan dia tawarkan pilihlah salah satu darinya Yang engkau sukai ini persaudaraan yang hakiki kita ya belum bisa seperti mereka tapi kita mengharapkan kita juga bisa seperti mereka sehingga dalam persaudaraan tersebut kata Allah Subhanahu wa taala banyak yang akan kita dapatkan berbagi kekurangan tidak ada diantara kita yang sempurna Hai atau para sahabat nabi kita Muhammad Shallallahulib mereka pasti ada ketergiciran dalam perssaudararan dan perteman, pertemanan ya diantara mereka sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat al furqan ayat 20 وَجَعَلْنَا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ فِيْتْنَةِ Atas biruna. Perhatikan ayat ini. Dan kami menjadikan sebagian kalian atas sebagian yang lainnya sebagai fitnah. Ujian. Musibah. Lihat. Antara kita dan antara yang lainnya sebagai ujian. Apa kata Allah SWT? Apa kata Allah SWT? Atas biru nak Apakah kalian bisa bersabar Ya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kalian Nikmat yang begitu besar Berupa teman yang soleh Teman yang baik Di atas satu dan manhad Yang sama Apa kalian bisa bersabar Ketika dia Berbuat dolim kepadamu Ketika dia berbuat jahat kepadamu apakah engkau bisa bersabar Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara satu deanya lainnya itu sebagai fitnah Al Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam tafsirnya mengatakan hai hey, iktabarna ba'dukum bi ba'di wa buluna ba'du kum bi ba'din lin'alama may yuti'a mimman ya'si kata beliau rahimallahu taala kami menguji ya sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya diuji dicoba sebagian lain dengan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya diuji dan dicoba agar kami mengetahui Siapa orang-orang yang taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan siapa orang-orang yang bermaksiat Orang yang taat Yang menjaga persaudaran Adapun orang yang bermaksiat Karena ini termasuk dosa besar Sebagaimana yang disebutkan oleh Sheikh Muhammad bin Soleil Rasimun rahimahullah ta'ala Ketika dia Tidak mencintai saudaranya Seperti dia mencintai dirinya sendiri Dia perlakukan saudaranya ya seperti apa yang tidak dia perlakukan dirinya maka Asy Muhammad bin Saleh taala menyebutkan timbangan di dalam persaudaraan hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Bukhari dan Muslim dalam syarah Aqidah Wasitiyah La yu'minu ahdukum hatta yuhibbal li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka ini jadikan timbangan dalam menjaga persaudaraan kita dengan saudara kita yang saleh yang berada di akidah yang sahih di atas manhaj salaf Maka Barakallofikum Mungkin ya, Ini yang bisa saya ingatkan Sebenarnya masih ada ya Tapi kita mungkin uh, Capek atau yang semisalnya Masih perlu kita ingatkan Maka kita tutup Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wanaballakum bisharr wal khair fitnah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kami menguji kalian dengan adanya kejelekan dan kebaikan itu sebagai fitnah. Kata Al-Himam Ibn Qasir Rahimullah Ta'ala Dalam tafsirnya Nak Bi masahibi taratan Wa bini amin ukra Kami menguji kalian Dengan musibah-musibah Kadang-kadang Dan juga kami menguji kalian Dengan nikmat-nikmat Ya Jangan kalian menyangka ujian itu cuma musibah saja Kehilangan arta atawa yang lainnya dari musibah. Tapi kadang kita juga diuji dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, seperti yang apa yang kita berada di atasnya sekarang ini. Ya nikmat yang begitu besar terkadang kita diuji dengannya. Linandura mayasykura wa mayakfura. Tujuannya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala melihat atau mengetahui Siapa diantara kalian yang bersyukur Dan siapa diantara kalian yang kufur Liat Adanya kejadian-kejadian yang kita rasakan Maka itu semua Tujuannya Untuk memisahkan Siapa yang betul-betul bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan siapa yang kufur Ya Waman yasbir Waman lam yaknat Ya Waman yaknat Dan Supaya Allah mengetahui Siapa diantara kalian yang Bersabar Dan siapa diantara kalian yang Putus asa Ya sudah kalau begini Kita pergi saja ya Tapi orang yang bisa bersabar Bersabar ya. Menghadapi ini Apalagi dalam perkara agama Ada para ulama Ada para masyikita Alhamdulillah para penuntut ilmu banyak Maka Ya Agar kita termasuk Orang yang bersyukur dan bersabar Jangan sampai kita termasuk Orang-orang yang kupur Dan orang-orang yang putus hasa Maka mari kita syukuri Nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Baik dengan lisan Maupun dengan beramal soleh Dan meyakini dengan hati kita Bahwasanya nikmat ini Semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini yang bisa saya ingatkan Ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa keutamaan yang begitu besar maka mari kita menjaga nikmat tersebut barakallahu fikum ya wa jazakumullahu khairan subhanallahi wa bihandik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fadhlul